18. fejezet A becsületrend Braudermansz úr az újra felépített kazba csúcsáról nézte messze láton a távoli füstcsomókat. A búmálemi vereség nem volt döntő. Tudta jól, hogy még a kezébe van a játék. A hammadai ezred meg fog hátrálni. Búdenibnél zsill, és az uhet felső folyásánál furgom. Emily Disposlin egy fotelban ült. Rövid idő alatt nagyon lesoványodott. A háttaláló sziadott orgyilkos pillantásokkal nézte. A bejárat függönye mögött muhatált. Lent az oázisba még egyre érkeztek a törzsfőnökök újabb csapatokkal. És Timbukton át összfénykaravánok hozták a muníciót. A tafilalet védelme nem fontos. Támadó háborút kezdtek. A francia offenzívából defenzíva lesz. Ezen a reggelen még a harc megkezdése előtt Zsíl kapitánynak jelentették, hogy szahariánok érkeztek, és a parancsnok beszélni kíván vele. Zsíl kérette a parancsnokurat. Donád lépett be két szahariánnal. – A kardját kérem, kapitány úr, a fogjon. Zsílnek minden vér lement a fejéből. – Hogy érti ezt? – Egy órán belül itt lesz az ön utódja. Ha nem akarja, hogy a katonák előtt megvasaljam, adja át a kardját és kövessem. Azután a ponyárja végével rácsapott a kapitány jobb oldalára, melyel a revolvert rántotta elő. – Nem, kapitány úr, ez túl egyszerű lenne. Amit tett, azért felelni fog. A pisztoly a földön feküdt. Zsill szó nélkül lecsatolta a kardját. – Mehetünk, százados úr! – és átadta a kardját. Ugyanez történt furgonnal az UET folyásánál, és még vagy hat tíztel azok közül, akiket valami botlásért helyeztek át a sivatagba, és most el akarták adni saját hadseregüket Brauden Mansonnak. Lionel százados közben intézkedett, és minden feltűnés nélkül vették át a megüresedett helyeket új tisztek. A tafilelet menekülő emberekkel telt meg. A tadla vidékén sűrűn gomolygott a puskaporfust, és mire a hajnal eloszlatta és felszívta magába ezt a szagú ködöt, szétroncsolt emberi és állati tetemekkel volt borítva kilométerekre a föld. Ez a föld, amelynek már minden talpalatnyi homokján öltek meg embert és szenvedtek kínhalált, ez talán sohasem fog megcsömörleni a vértől és a kioltott élettől, amelynek talán sehol a világon nincs kisebb értéke, mint ebben a világnézni forró kemencében. A száít terve összeomlott, és ezzel a tafilelet sorsa meg volt pecsételve. Tankok és ágyutalpak gurultak előre. A századok pusztító árként özöllöttek át a hammadai sziklák ösvényein. Dübörgött a föld. A száid megszorította mohat kezét, és csak annyit mondott. Menj! Muhát összeszorított fogai megcsikordultak. Lehajtott fejjel kilépett a száít szobájából, és ment. Braudel Mansur furcsa mosolygással nézettemire. Egy Fokker gépe már kint a ksúr mögötti mezőn. Utasítom a pilótát, hogy vigye magát Rodéziába. Onnan Londonba juthat. Nem hiszem, hogy az angolok kiadják. Ezt én mind tudom magam is. Azt mondja meg, hol van Oliver? Mit csinált az öcsémmel? Bármit csináltam volna vele, közölném magával. Nem mondhatok mást. Egy kozmetikai műtéttel el akartam változtatni az arcát. És megszökött. Legutolsó értesülésem szerint beállt a légióba. Némen álltak egymással szemben. A szájid csak mosolygott, és nagyon furcsa volt az arca. Már fél órája szorongatja a revolvert a zsebébe, Emi. Nem is tudtam, hogy ilyen határozatlan. Kérem, én most elfordulok. Ha le akar lőni, csak rajta. Mielőtt még észrevennék a gyilkosságot, a pilótám elindul magával. Az ablakhoz állt háttal a lánynak és a szemeihez vette a távcsövet. Emi egy teljes percig nézte, és görcsösen szorította a revolver markolatát. Azután csendesen kiment. A száid még mindig nem fordult meg. Nem sokára motorbúgást hallott. A túlé ügy újra felvétele megtörtént. Az áttárgyaláson csak a legmagasabb katonai személyek vettek részt, de ezek megtöltötték a hallgatóság sorait. A fontos államédekre való tekintettel, amelyekről a tárgyaláson múlhatatlanul szó fog esni, a katonai törvényszék épületét jóformán megszállta a katonaság, hogy avatottan ember még a közelébe se juthasson a tárgyalóteremnek. A Per egykori tanújt, elsősorban Tulé három legjobb barátját, Lionel de Gardot és az Afrikából hazarendelt kapitányt megkérték, hogy állandóan tartózkodjanak a katonai törvényszék épületében. A tárgyalás elején Lamotte táborszernad ismertette az iratokat. Az Angliából beszerzett értesülések alapján kétségtelenül megállapították, hogy az a civil, aki feltűnően hasonlított az elítélt Tulé kapitányra, név szerint Duncan Oliver, Azonos azzal az egyénnel, aki mulatókban és szórakozó helyeken Tulé neve alatt fordult meg. A vádnak az a része tehát, hogy a kapitány titokban költekező életmódot folytat, elesik. De fennáll még a vád, mondta az ügyész, mely szerint Tulé kapitány november 3-án a hadügyminisztériumból elhozta a tengerészeti jegyzőkönyvet. Fennáll a vád, hogy Tulé kapitány hamis alibit mutatott ki, mert Joseph lakály látta őt hazatérni egy aktatáskával. Mivel bizonyítja az egykori kapitány, hogy ebben a két esetben is Duncan Oliverről van szó? Tudja bizonyítani, hogy a hasonlatosság oly nagy volt közötte és Duncan Oliver között, hogy az öreg lakány, mint a hadügyminisztérium portását megtévesztette. Sikerült Lion századosnak Duncan szülővárosában néhány fényképet szerezni erről az emberről. A hasonlatosság kétségtelenül csodálatos. Átnyújtotta a fényképeket az ügyésznek, aki döbbenten nézegette őket. A vádottak padjáról túl emelkedett fel. Mozgást támadt. A vén katonák a hallgatóság csodálkozva néztek rá. Erősen őszült, az orra mellett két mély, markás ránc vonult a szája szegletéig. Az arca szomorú volt, de mint általában az erős embereknek, a szenvedések nem lágyították meg, hanem rideg, kemény vonásokat róttak rá. Sovány volt, és sötét barnára égette a nap. A hangja ugyanolyan nyugodtan, mélyen csengett, mint egykor. Excellenciás uram, engedje meg, hogy védekezésemet, amely más fontos katonai ügyekkel is összefüggésben áll, a tárgyalás szokott menete nélkül egyszerre mondhassam el. A vádott kérelmét teljesítem. Remélem az ügyész úrnak sincs kifogása ellene. Nyugodtan, minden hangsúly nélkül és nagyon lassan beszélt. A legfelső katonai törvényszék engedélyét kérem, hogy látszólag az ügyre egyáltalán nem tartozó dolgokat mondhassa kell. Utóbb kiderül majd, hogy mindannak, amit előadok, szoros kapcsolata van a pörömmel. Túl egy kis szünetet tartott, nem volt izgatott. Claire meghalt, Neki a rehabilitáció most már nem jelent semmit. Az apámmal túlémarsalnál kell kezdenem. Folytatta olyan nagy csendben, hogy a csukott ablakon keresztül egy távoli autó a hallatszott be. Nevelőanyám a legjobb és legnemesebb asszony volt. A legtisztább szerelemben a legnagyobb harmóniába éltek az apámmal, és a házasságuk mégsem volt boldog. A nevelőanyámnak nem lehet egy gyereke. Ez a tudat apámat valósággal szerencsétlenné tette. Egy katonai küldetés alkalmával megismerkedett Angliában Laura Duncan-nel. Megszerették egymást. Ez időtől kezdve apám valósággal kettős életet élt. Ha csak tehette, Angliába utazott Laura duncan -hez. Kis villájuk volt a tengerparton, itt töltötték együtt a szabadidejüket. Öt esztendő alatt három gyereke született Laura Duncan-nek. Mind a háromnak az apja Túlé Marssal volt. Én voltam az első gyerek, a legidősebb, akinek a Túlék katonai pályafutását kellett folytatnia. Három éves voltam, amikor apám adoptált. Ezekkel a kényes ügyekkel ügyvédje és barátja Disposzlun foglalkozott, akkor még Londonban élt. Vele adoptáltatta édesapám a másodszülöttet emit, mert nem akarta, hogy a lány mint törvénytelen gyerek nőjön fel. Viszont még egy gyermek adoptálása, olyan magas magasrangú katonatisztnél, mint ő, túlságos fertőnést és kíváncsiskodást idézett volna elő. Nekem a legutóbbi időkig fogalma sem volt, hogy testvéreim vannak. Olivier Duncan, az öcsém, aki a legfiatalabb volt, megmaradt az édesanyjánál. Laura Duncannek hatalmas vagyona volt. Mikor meghalt, vagyonát az édesapámra hagyta, aki hozzá sem nyúlt, míg Olivér neveltetési költségeit a sajátjából fedezte. Olivért egy angol intézetbe adta be, és az öcsém ott is végezte tanulmányait. A Duncan vagyont atyám letétbe helyezte, és Disposzlund bízta meg a kezelésével. Ugyancsak Disposzlund megadta át a végrendeletet. Ebben a végrendeletben úgy intézkedett, hogy halála után három gyermeke, Emi, Olivér és én örököljünk mindent. A végrendeletet Disposzlun elsikasztotta apám halála után. – Kik szerepeltek ezen a végrendeleten, mint tanuk? – szólt közben az ügyész. – Csak az ő bűntársulásukkal volt ez a lopás lehetséges. – Az egyik tanú maga Disposzlun volt. A másik tanulól a rávonatkozó résznél fogok beszélni. Miután az ügyész beleegyezőleg bólintott, folytatta. Apám halála előtt talán egy évvel kapcsolódott be az ügybe Ranat doktor, aki nem más, mint Jakub Elmanszúrnak, a hammadai Sziádnak a fia, aki saját uralmáért évek óta szervezte a filaletet, a törzsfőnökök eddiginél hatalmasabb felkelését. Ranat tökéletes kémszervezetet hozott létre, és nagyarányú hírszerzést folytatott válogatás nélkül minden tekintetbe vehető idegen vára. A legnagyobb csapást a tengerészeti jegyzőkönyv ellopásával akarta előidézni. Ezért barátságot tartott fönt agliába Oliver öcsémmel. – Arról nem tud semmit – szólt közben lamott tábor szernagy, hogy ez a Duncan Oliver hol van jelenleg? – Duncan Oliver – a Kolombesári büntetőtábor egy börtöncellájába halt meg, ahova velem együtt volt bezárva. Újra templomi csend lett. Halotti bizonyítványát a kampányi diszciplin irattárából bekérheti a legfelsőbb törvényszék. Folytassa! Olivier, akinek az elsikasztott örökségről fogalma sem volt, nagy szegénységben él. Disposzlin látszólag jó szívűen támogatta, holott csak filléreket dobott oda a fiúnak az ellopott örökségéből. Ranad doktor volt a másik barát. A könnyelmű fiatalembert nem volt nehéz behálózni. Különben is vakon hallgatott a nővérére, aki Disposzlin és ranad cinkosa volt. Duncan Oliver azt hitte, hogy csak lopásról van szó, amit az én nevemben követel. Hónapokig gyakorolta az aláírásomat. Rannad doktor elvitte néhány helyre, ahol mint Tulét szerepeltette. Nagyon hasonlított rám, mind a mellett csak úgy tudta megtéveszteni az embereket, ha ezek előzőleg nem ismertek engem. A tanúk csak hónapok múlva láttak a szembesítésnél, és ekkor kétségtelen volt előttük az azonosság. Joseph csak egy pillanatig figyelte őt a lámpafényében, ahogy az aktatáskával állt és a kulcsait keresgette. Az álmos, öreg, rossz szemű inas, így azután azt hihette, hogy én állok a kapu előtt. Az éjszakai minisztérium folyosóján is egy egyenruhában egy fél percre a portás előtt, mikor felment és megszerezte az írásokat. A portásnak eszébe sem jutott, hogy más is lehet, tehát nem vette észre, hogy nem én vagyok. De honnan voltak Duncan nek a szükséges kulcsai? Ezt Gordon adta neki. Átadom a katonai törvényszéknek Duncan Oliver saját kezülegért vallomását, amelyet halála után vettem el tőle. Ez a vallomás, amely kétségtelenül az ő kezei írása, azokra a tényekre nézve is bizonyíték, amiket a mai tárgyalás további során fogok állítani. Miután Duncan az iratokat ellopta, Ranad doktor rávette, hogy jöjjön vele néhány hónapra a sivatagba, amíg az ügy elalszik. Olivérnek fogalma sem volt, hogy a szájt saját birodalmába viszi őt. Csak a tafila ledben látta meg, hogy fogoly. A szijád, aki, mint tudjuk, orvos, egy kozmetikai műtéttel meg akarta változtatni Duncan Olivér arcát. Valószínűleg eltorzította volna. Így akarta megsemmisíteni azt az eleven bizonyítékot, az öcsém jellegzetes túlé arcát. Megölni nem merte, mert Disposzlund Emmy, aki a bűntársa volt, nagyon szerette az öcsét. Olivérnek sikerült a műtét előtt megszöknie. Kijutott a tafilaledből, rongyosan, éhesen. Ekkor olvasta az újságokban tettének szörnyű következményeit. Félelmében és tehetetlenségében a légióba lépett be. Valami védség miatt az kez került, és szeptember 28-án a sors kiszámíthatatlan akaratából az én karjaimba halt meg, miután bűnét megbocsátottam neki. A vén katonák krákoktak. Az ügyész a cvikkerét törölgette. – Hogy sikerült önnek? – kérdezte fátyolózott hangon az ügyész. – Azoknak a részleteknek a felderítése, amiket Oliver Duncan sem tudhatott. Miután volt bajtársam, Lecranel Káplár, akivel együtt vettünk részt a remszi csatába, segítségemre volt a szökésemben, és elterjesztette halálhíremet, első dolgom volt érintkezésbe lépni szegény menyasszonyommal, akivel az érintkezést mindvégig fenntartottam. Ő szerezte meg számomra az összes iratot és Lionel százados nyomozásának utólagos eredményeit. Így jöttem rá, hogy Disposzlün és lánya nem csak az én ügyemben, de sorozatos kémkedésekben is bűntársai voltak Rannath doktornak. Erre nézve kérem Lionel százados kihallgatását. Visszajut. Alig figyelte a tárgyalás menetét. Claire halott. Lionelt megkérte, hogy kutasson utána és ma értesült. Halott. A tafila ledbe bevonuló csapatok egyik embere jelentette. A megszenesedett romok között rátaláltak a leány karórájára, és megkerült a nyaklánca, amit sohasem vett le. Mi várhat rá még ezek után? Kler halott. Üres és érzéketlen volt belülről. Lionel lépett az emelvény elé. Beszélt. Rögeszmén mé vált, kezdte vallomását, hogy a Tulé ügy végén a kezembe kapom Gordont. Ezért nyomoztam tovább a Tulé ügyben. Angliában megtudtam, hogy Laura Duncan hatalmas vagyont hagyott hátra. Ezen a nyomom kikutattam Tulé végrendeletét. Felmentem Disposzlönhez érdeklődni, aki össze visszahazudozott hogy a marsal halála előtt visszavette a végrendeletet, hogy semmit sem tud a vagyonról, amelyet a marsal valószínűleg elspekulált. Egy napig tartott, amíg megszereztem a felhatalmazás Disposzlin őrizett bevételére. Sajnos már késő volt. Disposzlin az előző nap délutánján felhívta a lányát telefonon, és közölte vele, hogy nyomon vagyok. Emi, akinek a mostoha hapja már úgyis kellemetlen bűntárs volt, gyávasága és megbízhatatlansága miatt azt hazudta Dögárdéknak, hogy madeira megy kirándulni. Megállapítottam, hogy repülőgépen Párizsban volt aznap délután, amikor diszpaszlint megölték. Megállapítottam azt is, hogy még aznap este visszarepült. Gyanúm volt, hogy a lefátyolozott nő, aki a gyilkosságot elkövette, emmi diszpaszlint volt. Mindössze egy őszparókát tett fel, és miután az arcát nem láthatták, ezen a módon megtévesztett mindenkit. Azonnal intézkedtem, hogy a leányt vegyék őrizetbe. Biztos voltam benne, hogy nem tud majd alibit igazolni. Disposzlint szekrényéből nem hiányzott más, mint egy DT jelzésű ügyirat, amely valószínűleg a keresett végrendelet és általában a Duncan Thule viszonynal kapcsolatos akta csomó volt. Sajnos ez a fonál is kicsúszott a kezemből. Mire összeköttetést teremtettem, Claire Gardot és Emmy Disposzlint már elrabolták. Feltételezésem szerint ezt az elrablást maga emi diszpaszlunk rendezte meg, mert félt a gyilkosság következményeitől, és Claire nagyon is élénk tevékenységétől a túlélő ügyben. Lionel vallomása után az ügyvéd emelkedett szólásra. Miután a vád lényege túlé kapitány ellen hűtlenség és hazaárulás, perrendszerűnek tartom a túlé nem tartozó olyan események bizonyítását, melyek ugyan a bűnügyel nincsenek kapcsolatba, de a vádlott egyéniségét olyan megvilágításba helyezik, hogy a legfelsőbb katonai törvényszég nem bélyegezheti tovább hazaárulónak. Ez az ember becsületétől megfosztva a legszörnyűbb sorsban olyan szolgálatot tett a hazájának, olyan hősiességgel és olyan önfeláldozással, amely kizárja azt, hogy valaha is áruló lehetett volna. Erre nézve kérem Lorenz százados kihallgatását, és kérem továbbá azoknak a légionistáknak a kihallgatását, akiket a hadügyminisztérium intézkedésére Kolombesárból Párizsba hoztak. A légionisták értesülésem szerint ma reggel megérkeztek, és a haditörvényszék épületében vannak elszállásolva. Az elnök helyt adott az ügyvéd indítványának. Lorenz százados lépett a terembe. Meglátszott rajta, hogy nemrég még beteg volt. Gyöngeségedacára egyenesen tartotta magát, és a mellén mindenki tüntetés ott díszelgett, amit katona csak megszerezhet. A torzombor szakáló Szent Hamír helyett egy simára borotvált galambőszember nézett az elnökre. Nagyon kimérten adta elő a mondani valóját. Jelentéseket küldtem a tafilaledből a Szaid taktikájáról. Braud Elmanszúrnak néhány tisztet is sikerült megvesztegetnie. Ezek a tisztek fontos pozíciókat adtak volna át a Sziadnak. Ugyanekkora szervezték meg a kolombesári lázadást, ahonnan oldalba kapva megsemmisíthették volna a Tigmárti üteget, és elvonták volna a búmálem erőinek egy részét. Mindezt pontosan és alaposan készítették elő. Én csak a szökésem éjjelén értesültem, hogy jelentéseimet a Sziad emberei eltüntették. Sebesültem, feküdtem egy barlangba, és csak egy elkeseredett lehetőség volt számomra, hogy arra az idegen katona szökevényre, akinek a vádlott kiadta magát, rábízzak mindent. Elmondtam neki az értesüléseimet, odattam titkos szolgálati igazolványomat. A többit körülbelül már tudja a legfelsőbb törvényszék. A vádlott elindult, hogy az első vasútállomásról érintkezésbe lépjen a hagyd csak az én nevemben telefonálva a minisztériumból remélhetett segítséget. Hiszen amíg, mint szökött légionista egy eltűnt titkos szolgálati igazolványával a legfelső fórumokig eljut, addig régen lezajlottak volna az események. Útközben Tig már felé ezt a légionistát elfogták a csendőrök. A büntető századhoz küldték, és itt a legszörnyűbb állapotba, amibe ember kerülhet, először megszervezte a Kolom lázadás leverését, Azután az igazolványom segítségével egy műszaki állomásról érintkezést találta a hadügyminisztériummal, majd a nagy sotton keresztül eljutott a szahariánokhoz, akikkel megszállta a árt, és végül őrizetbe vette jóformán percekkel a döntőcsata előtt a bűnös tiszteket. Ehhez nincs semmi hozzáfűzni való. A némaság, amely a tárgyaláson már többször állott be ilyen hirtelenül, most is másodpercekig ült meg a termet és a mereven előre hajló embereket. Köszönöm, százados úr! A százados kiment. Az ajtónáló káplár beszólította a következő tanokat. Moszkowicz, Burger, Tiron, Berg, Olszew, Akmed. Hat légionista lépett a terembe. Feszesen megálltak az emelvény előtt, mellükön a légió becsületrendjének frissen kapott kitüntetésével. Lamott nagy felemelkedett, elsápadt és kimerett szemekkel nézett a fiára, aki napbarnitottan, halálosan soványan, de nyugodt, tiszta pillantással állt meg előtte, mint a francia idegen légió közlegénye, mellén a becsületrenddel. Azután a táborszernagy ráeszmélt, hogy erőt kell vennie magán. Katonák előtt áll. Igen, igen. Itt most valami törvényszéki tárgyalás van, és ő az elnök. Félig göntödatlanul visszaült, és minden erejét összeszedve megszólalt, de valami olyan furcsa olyan távoli és fátyolos hangon, hogy a teremben zavart összes Összesúgtak. Maguk. Maguk vettek részt a kolombesári lázadás leverésében? Megtörölte a homlokát, és mély lélegzetet vett. Hogy hívják? kérdezte az elsőt. Távid Moszkovicsnak hívnak nagyságos rovas tábornok úr. Ho, ho, hol szolgált? A harmadik században. Itt van az egész század. Mi négyen. A kettő nem tartozik hozzánk. Körülbelül ennyien maradtunk. Ez is kész véletlen. Többen nevettek. Az ügyész a szakállába mosolygott. A felengedő feszültségben a táborszernagy is visszanyerte lelki erejét. És maga? mondta Bergre mutatva. Nevem Berg. A negyedik századnál szolgálok. De ez nem az igazi neve. Nem. Valódi nevem Frederic de la Motte. A teremben zűrz Voltak, akik felugráltak és hangosan kiáltoztak. A tárgyalás lassan hiszterizálta a jelenlejű őket. Nézze meg a vádlottat! Mit tud róla? Kezdettől fogva együtt szolgáltam vele. Megmentette az életemet. Az elnök ezután Moszkowicshoz fordult. Megmentette az életemet, mondta Dávid is. Mikor ősi szokás szerint agyon akartak lőni a sivatagba, mert kidőltem a menetelésnél, a lovas kapitány úr halára verekedett egy hufejzen nevű pimasszal. Isten nyugtassa szegényt, de már legfőbb ideje volt, hogy elintézze valaki. Azután rávett engem, hogy ne csatlakozzam a lázadókhoz, és segítsek neki rávenni erre másokat. Nagyon tükszik, ember. És rövid gondolkodás után hozzátette habozva. M Megjegyzem, én mindig azt hittem, hogy orosz lovas tiszt. Tiron és Korszeff is ugyanazt vallották, mint a két másik. A platináról nem beszélt senki. Elmehetnek, mondta a tábor A tárgyalás után beszélni akarok veletek. A század Moszkovics vezetésével, Peckesen kivonult, és amennyire csak lehetett, kidüllesztették a becsületrendet. Az előszobában Tiron nyomban leharapott egy nagy darab bagót. A nagy az írásai között lapozgatott, de másra gondolt. Megmentette a fiát. Az ő fiát. Következett Donát kapitány és de gát százados kihallgatása. Donát semmi újat sem mondott. Meghallgatta, amit túlé jelentett neki azon az éjszakán, és elhitte. Különben is túl egy gyerekkori barátja. Feltétlenül hit mindig a becsületességébe. Megszállták kolombesárt, és letartóztattak hadgyarmati tisztet. Utána de Garde lépett a terembe. Az utóbbi hetek eseményei megveselték. Sovány volt, és fáradtnak látszott. – De Garde, százados úr, ön meglehetősen szívélyes viszonyba volt Emidész Paszlinnel – kezdte az ügyész. – Tudja jön, hogy ez a lány milyen ügyekbe keveredett? Értesültem, hogy gyanúja miatt őrizetbe akarják venni. Nagyon megdöbbentem. Miután azonban Disposzlund kisasszonyt elrabolták, és nem védekezhet, nehéz véleményt alkotni az ügyről. Időközben kiderítették, hogy Disposzlund ügyvéd azon a szerencsétlen napon, mikor önnek tulé kapitánya a volt, titokban a garázsban járt. Szólt közben az ügyvéd. Valószínű, ő azította meg a Carter csavarját. Nem tudja, hogy Disposlin ezen a napon miért nem jött be százados úrral a városba? Tulajdonképpen az édesanyámnál volt vendégségben egy telekátírás ügyében, felelt és a megbeszéléseiket még nem fejezték be, mikor én elindultam vissza Párizsba. Tulé felemelkedett, és a tanú felé fordult. Nem emlékszik százados úr, hogy véletlenül megemlítette a találkozónkat? Ez lehetséges, Ennyi idő múltán már nem tudok határozottan felelni, de bizonyára említettem. Ugyanis, folytatta Tulé, az ellenem szőtt hálót az a véletlenül, szinte szeszélyből támadt kedvem, hogy százados úral töltsem együtt az estét, jóformán szétszakította. Nevetségesen megdőlt volna az egész vád, ha én a százados úrral és a hugával igazolok a libit. Ezért hirtelenjébe tenni kellett valamit, hogy mi ne találkozhassunk és hogy a találkozás olyan módon maradjon el, amely nem keveri gyanúba a tetteseket. Ez nagyon logikus, mondta Dögált. Ha a százados úr nem említi diszposzlónak, hogy velem találkozója van, akkor még a letartóztatásomra se került volna sor. Igazán nem gondoltam erre akkor, de most kívánom, hogy bárcsak ne említettem volna. Túlé váratlanul abba hagyta ezt a témát, és más kérdést tett fel. Van tudomás a százados úrnak arról, hogy Emily Disposzlund tulajdonképpen a Egy Csak néhány hónappal ezelőtt értesültem róla a Disposzlund ügyvédtől, ugyanis feleségül akartam venni Emmit. Volt tudomás a százados úrnak arról, hogy Emily Disposzlund Oliver és az én halálom esetén hatalmas vagyonhoz jut? Nem, nem tudtam. Tagadja el százados úr, hogy négy évvel ezelőtt nagyobb spekulációba bukott bele. Tagadja-e, hogy Tulémarsal végrendeletén, amely eltűnt, önszerepel, mint az egyik tanú? Tagadja-e, hogy apám halála után Dispoclinnel szövetkezve a végrendelet létezését elhallgatták? Tagadja-e, hogy a barátnőjével, Emivel és Dispoclinnel együtt ezt a vagyon saját céljaikra fordították? tagadja -e, hogy része volt a huga elrablásában és megöletésében? Falfehéren, nyitott szájjal lépett egy-egy lépést hátra de gárd, és a teremben mindenki megdermett. Csak tülé állt a helyén, felmagasodva. Tagadja-e, hogy Ranad doktorral összejátszott? Tagadja-e, hogy ön adta a szükséges kulcsokat dankennek és maga látta elutasításokkal? Tagadja-e, hogy ön Gordonnal, a legügyesebb kémmel azonos? Egy dőren is rázta meg a termet. Mielőtt még valaki is közbeléphetett volna, de Gart százados fejbe lőtte magát, és odazuhant a legfelsőbb haditörvészék emelvénye elé. A jelenlévő képtelenek voltak megmozdulni. Lamott táborszer nagy hangja hallatszott suttogó rekedséggel. A tárgyalást felfüggesztem. Egy század katonaság állt a hatalmas udvaron, és a trikolór magasra felhúzva lenget. A rácsos kapon túl hatalmas tömeg várakozott, autók tetején, oszlopokon, a szemközti ablakokban beláthatatlan sokaságú emberfejek. A kaszárnya épület kapójából túlékapitány kapitány lépett ki, összes rendjelével, kardjával, rangjelzésével, és tisztásai előtt megindult. Mikor a század arcvonalához értek, Dahamel ezredes vezényszava süvitett. – Vigyázz! – merev katonafejek fordultak együttemre ütemre túlé felé. A Párizsi utca szimpátia tüntetése kilométerekre elhallatszott. Mindenfelől kendők lobogtak. Túlé ment. Nem érzett sem örömöt, sem diadalt. Az egész csak formalitás. Úgyis vége mindennek. Claire meghalt. Valaki beszélt hozzá. Trombita, éjjelzés. Ott szemben az Lorenz. És Dahamel. Azóta nem láttam. Valamit a mellére tűznek, és valaki megöleli. Persze, a jó öreg államtitkár. Mindegy, essünk túl rajta. Ennek meg kell történnie. Vissza fog menni a sivatagba. Előléptették. Ez kedves. Csak már vége lenne. Most vonul a század. Persze, ezek mind a barátai. Az államtitkár és az öreg lamott tábor szernek. Azért nem tudják, hogy délfele már milyen elviselhetetlen ott a Hammadai kőbányába, pláne, ha lesújt a bikacsök. Köszönöm magának, mondja tábor táborszernak könnyes szemmel. Mit köszönhet? És hogy kerül az autóba? Hova viszik? Talán vissza a légióba, hiszen még három évet le kell szolgálnia. Ha a büntetés nem is számít bele. Ez az a ház. Mintha már lett volna itt. Ez az angol kert és a szökők útott a törpével. Elsősorban kialufza majd magát. Miért nem hazavitték a lakására? A tábornagyjal valamennyien együtt voltak. Donald is. Valahogy eszébe juthatott a hadügyi államtitkárnak, hogy Donald szolgálatait nem nélkülözheti Párizsban. Lionel is ott volt, Lorenz is, csak a fiatal lamot hiányzott tárgyalás után Lamott táborszernagy beszélt az öt légionöstával. – Mit kívánnak? – kérdezte tőlük. – Alázatosan jelentik, hogy szeretnének leszerelni – mondták ötem. – Burger, Moskovics, Tilon, Korszeff és Ahmed. – Meg lesz – felelte Lamott. – Nem is kell visszamenniük a légióba, és ha leszereltek, gondoskodás történik majd arról is, hogy ne kelljen nyomorogniuk. – És te? – kérdezte a fiától, miután sokáig tartotta átölelve. Nekem négy évi szolgálati éven van hátra. Azt kitöltöm. Azután hazajövök, apám. Most azonban az első vonattal megyek vissza. Tejáztak. Túlé alig beszélt. Nem is erőltették. Később Lajon el vonta egy sarokba. Megbocsátasz nekem? Nincs mit. Pordított esetben bizonyosan én is letartóztattalak volna. Köszönöm. Azt mondja meg Lorenz, kérdezte a tábor szernagy. Mivel tudta a száid megbabonázni ott lent a mi embereinket? Hiszen ahogy hallom a sivatagba, valóságos árulási folyamat kezdődött. Lorenz elgondolkozva szivarozott. Tömeg pszichózist idézett elő. Ennek fő része sem volt. Braudel Mansur legügyesebb embere. Évekig terjesztették a hírt, hogy 5 millió font értékű platina van elásva az UED medrébe. Az egész mese a platináról nem igaz. Én magam is évekig hittem, hogy ott kell valaminek elrejtve lennie. Ez a muhat holit, holott tűnt fel, mindig valami halálos veszélyt zúdizott magára, és a kimvallatások utolsó percébe kibökte a platinát. Kitűnő fotói térképei és mindenféle hamis írásai voltak Abdelkrimről. Ezzel csábították a légiót a közlegényektől a tisztekig. Úgy látszik, nem is örülsz különösebben, mondta Lionel Tulének. Meg tudlak érteni. Szörnyű, hogy mi mehettél keresztül. De még fiatal vagy. Kárpótolni fog az élet. Gordonról, illetve mint mintha csak megbeszélték volna, senki sem szólt egész este. Vége pajtás, mondta Tulé Lionelnek. Az én életem tulajdonképpen befejeződött, mikor rehabilitáltak. Ez nem biztos mondta Lajon el, és figyelmesen a szemébe nézett túlének. Tudod, én már régen gyanakodtam Dögádra. Mikor jelentkeztél, és kiderült, hogy az összes bizonyíték a tekezetben van, féltem, hogy kimélni fogod. Kimélni? Miután Klair halott kiáltotta túlé elkeseredettem. De ha Claire él, akkor esetleg másképp intézted el futni hagytad volna Dögárdot külföldre. Belekarolt tuléba, és sétálni kezdtek a szobákon át. Egy távoli szalomban megállt, és szembefordult tulével. Szerencsére senki sem kérdezte meg, hogy Duncan vallomását, amely mindent kiderített és leleplezett, miért csak ma adtad át a bíróságnak. Mert különben kiderült volna, hogy Dögárdot a nyilvánosság kizárásával akartad eltávolítani a hadseregből. Kiderült volna, hogy a hadi törvényszéknek is csak azért szolgáltattad ki végre az összes bizonyítékot, mert a tárgyalás előtt felkerestelek, és közöltem veled, hogy Claire halála végképp bebizonyosodott. Ez bizony lehetséges, mondta Tulé. Lionel tovább sétált vele a szobák során. Akkor befogod látni. Hogy a magam szempontjából igazam volt, amikor Klert elhoztam a marokkói szanatóriumból, és mostanáig házi őrítettben tartottam. Ezzel már ki is nyitotta az ajtót, amely elé értek, és a szobában ott állt Túli előtt Kler. Szóni nem tudtak, de mikor Tuli átülelte a lányt, úgy érezte, hogy igazán érdemes még élni. Az öreg Zsózsep már nem érte meg azt a napot, mikor Tulé megjött a nászútról, és elfoglalta feleségével a kis ősi házat, amelyben már apja is lakott. Az ablaknál álltak ketten Claire-rel, és néztek ki a csendes kis kertbe, ahol a házmester tetvett a világágyak között. Mikor meglátta a fiatal párt az ablakba, vidáman odaszólt. – Mind kinyíltak a tulipának, nagyságos lovas kapitány úr!